Səhv surəsi Mədinədə nazlı olmuşdur 14 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göylərdə və yerdən avarsa Hamısı Bütün məhlugat Allahı təqdis edib şəhərinə təriflər deyər O yenilməz qüvvət Hikmət sahibidir Ey iman gətirənlər Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyilsiniz? Etməyəcəyiniz bir şeyi demək, Allah yanında böyük əzəbə səbəb olar. Şübhəsiz ki, Allah öz yolunda möhkəm divar kimi səhv çəkib döyüşənləri sevər. Ya Muhammed! Xatırla ki, bir zaman Musa öz gövmünə demişdi. Ey gövmüm! Mənim Allahın sizə göndərilmiş Peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda... Niyə məni incidirsiniz? Onlar haqdan üz döndərdiyi Allah da onların qəlblərini imandan döndərdi. Allah özünə asi olan fasiqləri doğru yola yönəltməz. Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi. Ey İsrail oğulları! Həqiqətən mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək, Əhməd adlı bir peygəmbərlə sizə müjdə verən Allahın elçisiyəm. Sonra İsa, yaxud Məhəmməd ə.səlam, onları aşkar möcüzələrlə gəldiydə olar, bu açıq aydın sehirdi, dedilər. İslama dəvət olunduğu halda, Allah'a qarşı yalan uydurandan daha zalim kim ola bilər? Allah zalim gövmü doğru yola yönətməz, Onlar Allahın nurunu, İslam dinini öz ağızları, Öz iftiraları və şər sözləri ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Öz nurunu tamamlayacaqdır. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, Onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün, Öz Peyğəmbərini hidayət, Qur'an və haq dinlə göndərən O'dur. Ey iman Sizə elə bir ticarət, qazanc yolu göstərim ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin. O qazanc yolu budur. Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşarsınız. Cihad edərsiniz. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Əgər belə etsəniz, o sizin günahlarınızı bağışlayar sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə və ədin cənnətlərindəki gözəl saraylara daxil edər. Bu, böyük qurtuluşdur, uğurdu. Sizi hələ sevdiyiniz başqa bir şey, bir neymətdə. Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə gözləyir. Ya Peyğəmbər, möminlərə dünyada zəfərlə, ahirətdə cənnətlə müjdə verir. Ey iman gətirənlər, Allahın dininin və Peyğəmbərinin köməkçiləri olun. Necə ki, Məryam oğlu İsa həvarilərə, Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir demiş. Həvarilər də Allahın köməkçiləri bizi idiyə cəvab vermişdilər. Nəhayət, İsrail oğullarından bir tayfa iman gətirdi, bir tayfa isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar qələbə çaldılar.